Zseni, manipulátor, gonosz, igazságszolgáltatás, kispöcs, alacsony ember, nagy irányításmániás, irányítás mániás, bizonytalan, magabiztos, szikár, fit, erős, jó a fegyverekkel, ismeri a sajtót, kis ribanc nem összetévesztendő kispöccsel, szingli fehér sekfej, nincs tetkó, jó kinéző, de alacsony,